Al treilea ochi, Lama În această perioadă am urmat un antrenament asidu în arta voiajului, în cursul căruia spiritul, sau eul, părăsește corpul și nu mai este legat de viața terestră decât de coarda de argint. Mulți oameni nu cred că asemenea voiaje sunt posibile. Ori toată lumea se deplasează în acest fel în timpul somnului. În Occident, acest voiaj se petrece involuntar. Pe când lama își pot părăsi corpul când vor, ceea ce le permite să-și amintească exact ceea ce au făcut și au văzut în locurile pe unde au umblat. Această artă s-a pierdut în Occident în sensul că oamenii când se trezesc sunt convinși că au avut un vis. Toate țările au cunoscut voiajul astral. În Anglia, vrăjitoarele au reputația de a putea să zboare. Ele zboară pui coada măturii, raționalizând ceea ce oamenii nu vor să creadă. În Statele Unite, acestea sunt spiritele pieilor roșii, care par să zboare pretutindeni, deci în toate părțile se cunosc aceste lucruri, dar această cunoaștere e ascunsă în inima oamenilor. O altă tehnică ușor de stăpânit este telepatia, cu condiția însă de a nu fi folosită la circ. Suntem fericiți să constatăm că îi se recunoaște existența. Hipnotismul este tot o știință a noastră. Am practicat operații complicate pe pacienții în stare de himnoză, de exemplu, la amputarea unui picior. Pacienții nu simt nimic, nu suferă la trezirea lor și starea generală este mai bună decât atunci când se folosesc mijloacele anesteziei. Se pare că în Anglia începe să se folosească hipnoza în anumite cazuri. Ceea ce nu se vede este perceput numai de o anumită elită. Principiul este simplu, practica este dificilă. Gândiți-vă ce vă atrage atenția, este un zgomot, un lucru care se mișcă având o strălucire deosebită sau culori criante? Sunetele și mișcările bruște atrag atenția oamenilor. O persoană nemișcată nu este prea ușor vizibilă, de asemenea persoanele a căror prezență este periodică, aceeași cum este cazul poștașului, despre care adesea sunt, sunt unii care, deși au primit corespondența, spun nimeni, absolut nimeni n-a venit azi. În aceste condiții, cum se explică deci că a venit corespondența, este poștașul un om invizibil sau prezența sa atât de familiar îl face nevăzut sau neperceput. Un polițist este întotdeauna văzut căci că reprezintă un anumit simbol în conștiința omului de rând. Undele emise de creierul său sunt percepute de cei care îl înconjoară, care devin telepatic conștienți și starea de invizibilitate este pierdută. În Tibet sunt oameni care își pierd vizibilitatea pentru că așa vor la dorința lor, pentru că ei pot să-și disimuleze undele psihice, dar din păcate numărul lor este din ce în ce mai mic. Levitația este posibilă și este adesea folosită ca exercițiu tehnic. Este o metodă grea de plasare, căci necesită mult efort. Inițierea în voiajele astrale nu reprezintă dificultăți cu condiția să ai un maestru bun. Este cazul meu, puteam și mai pot încă să voiajez în acest fel, dar oricâte eforturi aș depune nu pot să devin invizibil. Să poți dispare când vrei, atunci trebuie să fie o mare favoare a zeilor, dar care, vai, mi-a fost refuzată. De asemenea, nu sunt dotat pentru muzică, cum v-am mai spus. E suficient să cânt puțin și imediat atrag atenția maestrului de muzică. Deci, în ceea ce mă privește, mi s-a spus să-mi limitez activitățile la clar viziune și medicină. Practicam mult ceea ce lumea occidentală numește yoga, o știință foarte importantă care poate ameliora ființa umană într-un mod incredibil. Personal, nu cred că yoga este potrivită Occidentului. Această știință familiară nouă de secole ne este imprimată de la cea mai fragedă vârstă. Membrele, articulațiile și mușchii ne sunt antrenați. Occidentalii care încearcă să imite aceste atitudini suportă anumite riscuri, mai ales dacă au o anumită vârstă, și aș sfătui să nu continue, iar dacă vor să continue, să-și găsească un profesor bun de origine tibetană, care să cunoască anatomia și astfel să poată evita accidentele. Tot atât de periculoase sunt și exercițiile respiratorii. Metoda după care trebuie să respirăm este secretul unui mare număr de fenomene tibetane. Dacă nu sunteți sub îndrumarea unui maestru înțelet și experimentat, acest gen de exerciții yoga poate fi nefast. Mulți călători au relatat în poveștile lor despre lama alegători capabili să-și controleze greutatea corpului, nu este vorba de levitație, și să alerge în mare viteză putând fi văzuți la intervale mici de timp în locuri diferite îndepărtate. Acești alergători sunt într-o stare de semi-himnoză. Sara este momentul cel mai favorabil pentru că se orientează după stele, iar terenul trebuie să fie plat pentru ca eventualele obstacole să nu-i scoată din starea de himnoză. Ei alergă ca niște somnambul și vizualizează destinația pe care o păstrează în al treilea ochi, recitând o mantră specială. Pot alerga ore fără să obosească. Această metodă nu este superioară voiajului astral decât dintr-un singur punct de vedere. În călătoriile astrale se deplasează spiritul, care deci nu poate transporta obiecte materiale. Arjopa. Alergătorul poate duce o sarcină, încărcătură normală sau are alte dezavantaje. Cei care știu să respire pot sta la o altitudine de 5 sau 6.000 de metri pe gheață în costumul lui Adam. Bale este chiar cald. Ați încercat vreodată să ridicați ceva greu după ce ați expirat aerul din flămâni? Încercați și veți vedea că este imposibil. Trageți aer în piept foarte profund și încercați să-l rețineți. Veți ridica cu ușurință greutatea respectivă. Să presupunem că sunteți înfricoșați sau mânios. După ce ați inspirat profund, rețineți-vă respirația circa 10 secunde. Lăsați apoi aerul să iasă treptat, treptat. Dacă veți repeta acest exercițiu de trei sau patru ori, inima vă bate mai lent și vă veți calma. Pentru că nu mi-am putut controla respirația, am rezistat torturilor din lagărul japonez și suferințelor îndurate în campusul de pri prizonieri. Venise momentul când trebuia să mă prezint pentru a obține titlul de lama. Mai înainte a trebuit să primesc binecuvântarea lui Dalai Lama. În fiecare an, cel mai apreciat, binecuvântat-o scălugării din Tibet, individual și nu global, cum face papa de la Roma. În majoritatea cazurilor, el se servește de o baghetă cu care atinge capul credincioșilor, pune mâna pe fruntea celor pe care vrea să-i binecuvânteze și care sunt de rang înalt. Mie mi-a spus ambele mâini pentru prima dată în viața mea și mi-a spus cu o voce joasă. Ai muncit bine, băiatul meu." Încearcă să streci și mai bine examenul, justificând astfel încrederea pe care ți-am acordat-o. Trei zile înainte de a 16-a mea aniversare, m-am prezentat la examen împreună cu alți 14 candidați. Cabinele care ne serveau drept logii mi-au părut mai mici fără îndoială, pentru că între timp crescusem. Așezat jos cu picioarele lungite, nu aveam loc să-mi întind și mâinile. Aceste cabine cuti erau pătrate, cu brațele întinse, atingeam înălțimea peretelui de la intrare, dar în fundul cabinei înălțimea era de două ori mai mare. Cabina nu avea acoperiși, aveam bolul de lemn, mărgelele de mătănii, rozerul și ceva de scris. După ce am fost controlați ca să nu avem nimic altceva, am fost conduși în cabine și închiși, fixându-ne cubare groase din lemn. În fiecare dimineață ni se comunicau subiectele de examen pentru ghișeu de 20 de, ce de centimetri care nu putea fi deschis decât din exterior. Ni se dădea țampa odată pe zi. Pentru ceaiul cunt trebuia să strigăm po-cea-che-so, aduce -și ceai. Cum ne era interzis să ieșim din cabină, nu consumam exagerat. A trebuit să rămânem 10 zile în loja mea, examenul a început prin întrebări asupra plantelor medicinale, anatomie și teologie. Primele cinci zile mi s-au părut interminabile. A șasea zi unul dintre candidați a avut o criză nervoasă care ne impresionă pe toți. Dintr-o lojă vecină, cu a mea, am auzit strigăte și urlete. Am auzit pași grăbiți care au desfăcut bara care bloca ușa. Cineva vorbea încet, examenul se terminase pentru un candidat. Pentru mine, a doua parte abia începea. Mi s-a adus subiectele cu o oră întârziere. Metafizica, yoga, noile ramuri ale yoga. Trebuie să fie admis la toate materiile. Occidentul cunoștea superficial cinci ramuri de yoga. Hatayor, care înseamnă stăpânirea corpului fizic, ceea ce noi numim vehicol. Kundalini yoga, care dă puterea psihică, clar viziunea și alte putere analoge. Laia Yoga, care învață să domini spiritul și mai ales să nu uiți niciodată că ceea ce ai citit sau auzit nu va fi decât odată. Raja Yoga, care pregătește omul asupra conceptelor transcendentale și înțelepciune. Samadhi Yoga, care conduce la iluminarea supremă și permite omului să înțeleagă sensul și realitatea pe care acesta le așteaptă de la viață. Practica Samadhi Yoga este cea care în momentul părăsirii vieții ter terestre dă înțelegerea realității superioare. Datorită ei este posibilă abandonarea ciclului nașterii, dacă se decisese revenirea pe pământ într-un scop precis, ca de exemplu ajutarea aproapelui. Celelalte forme de yoga nu pot fi tratate într-o carte ca cea de față, însă cinci zile am fost foarte ocupat. Dar în fine, în a zecea seară lama de serviciu adună copile, Ni se dădu legume cu țampa care fusese meniul nostru de bază în ultimele zece zile. În acea noapte am dormit fără grijă, nu îmi făceam griji că n-aș lua examenul, dar mă neliniștea clasamentul, primise mordin să fiu printre primii. A doua zi dimineața ni s-au deschis ușile și am ieșit afară din logile noastre, dar nu înainte de a le curăța. Aveam o săptămână să ne odihnim, urma aproba de judo care trebuia să dureze două zile. Cele două zile care urmară fură consacrate discutării părților slabe ale lucrărilor scrise, și apoi, după alte două, anunțate rezultatele. Eram primul care spre marea mea bucurie atât pentru satisfacția ghidului meu la Mamingi Ardondup, cât și pentru promisiunea către Dalai Lama, care astfel era mulțumit de noi amândoi. Câteva zile mai târziu, pe când mă aflam în camera mea lucrând, năvăli pe ușă, respirând agitat, un mesager care aducea un baston de mesaje. Onorabilul Lama, medic Mardi Lomsang Rampa, din partea celui foarte profund, spuse... Trase de sub robă scrisoarea, înfășurată în eșarfă de mătase și salutări. Am făcut toate diligențele, onorabile domn adăugă. Apoi se întoarse și e și mai repede decât intrase, pentru a merge să bea chang. Această scrisoare care se afla în fața mea nu-mi venea să o deschid, îmi era adresată. Dar ce conținea? Ordinul de a mai face și alte studii? De a munci în continuare? Îmi părea imensă și foarte oficială, încă înainte să o deschid fără să știu conținutul, și în consecință, fără să știu dacă mă supun sau nu. Ghidul meu râdea de mine și am transmis atât scrisoarea. I-am transmis atât scrisoarea cât și e șarfa. Deschise plicul și scoase scrisoarea. În interior erau două foi îndoite, pe care ghidul meu le parcurse rapid și ridicând privirea spre, spre mine spuse, totul va fi bine. Dar trebuie imediat să plecăm la potala amândoi să-l vedem. El sună gongul. Un servitor veni imediat și dădu ordinul să pregătească doi cai pentru călătorie. Ne-am schimbat drobele, am ales două eșarfe frumoase și am plecat să-i spunem că am fost convocați la potola. Ieri, cel mai apreciat se afla la Norbulinga. Dar dacă aveți scrisoarea, desigur este vorba de o chestiune foarte oficială. Doi călugări ne așteptau în curtea cu cai. Am sărit în șa și am coborât drumul. Am ajuns repede la botala. Caii ducându-ne până la scara palatului. Imediat, servitorii grăbiți ne luau caii și ne conduseră în apartamentul celui mai profund. Am intrat singur și am oferit șarfa cu protocolul de rigoare. Ascultându-l, am simțit un fior de teamă pe șira spinării. Simțul umorului mă scosese adesea din situații delicate la Lama, citindu-mi gândurile, început să râdă. Da," spuse, simțul umorului se manifestă la tine spontan, căci... Făcu o lungă pauză în care m-am pregătit pentru ceva rău. Toate răspunsurile m-au amuzat. Am petrecut două ore cu el. La jumătatea întrevederii îl chemă pe ghidul meu, căruia îi dădui instrucțiuni în legătură cu ceea ce urma să mai studiez. Trebuia să mă supun încercării morții mici, să vizitez diferite la maserii, și să studiez anatomia direct pe corpul uman în timpul intervențiilor chirurgicale care erau realizate de tăietorii de corpuri. Aceștia erau o castă inferioară și munca lor era atât de specială încât Dalai Lama îmi autorizație să lucrez cu ei, chiar dacă statutul meu de Lama nu o permitea. El cerea să-mi acorde ajutor și asistență și să-mi să dezvăluie secretele corpului, pentru ca eu să pot cunoaște adevăratele cauze ale morții și să stabilesc pe cadavre aceste efecte. Înainte de a trece însă la descrierea acestor detalii, trebuie să vorbesc despre concepția tibetană asupra morții. Atitudinea noastră față de moarte este diferită de occidentali. Pentru noi, corpul nu este decât o cochilie învelopă materială a spiritului nemuritor. Cadavrul este valoarea unui veșmânt uzat, în cazul unei morți naturale, deci nu survenită în urma unui accident. Iată ce s-a întâmplat după tibetani. Corpul deteriorat nu mai este confortabil pentru spiritul care dorește în continuare să se perfecționeze, să progreseze. A venit momentul, deci, să arunce cochilia. Treptat, spiritul se retrage din umvelișul său și se exteriorizează în afara corpului carnal. Forma pe care o ia atunci spiritul este identică cu a corpului carnal și este vizibilă pentru clar văzătorii. Când survine moartea, coarda care leagă spiritul de corp, coarda de argint din Biblie, se subțiază, apoi se rupe, spiritul zboară. Este moartea și totodată începutul unei vieți noi, căci această coardă este asemeni cordonului ombilical, care este tăiat pentru ca noul născut să-și înceapă viața lui personală. În acest moment, lumina forței vitale dispare din cap. Această lumină care este vizibilă pentru cei care au darul duplei vederi, este denumită în Biblie sub numele de calciul de aur. Nefiind creștin, cunosc mai puțin Biblia, dar cred că ea conține un pasaj care spune până când coarda de arcin nu este tăiată și caliciul de aur nu este distrus. Noi zicem că trebuie să treacă trei zile până când corpul moare și activitatea fizică încetează în întregime și spiritul, sufletul sau eul se eliberează complet de anvelopa sa carnală. Noi credem că în timpul vieții se formează o dublură în eter. Această dublură devine fantomă. Probabil că mulți au văzut o lumină puternică înconjurând corpul. Noi credem că viața este electricitate, că este un câmp de forțe. Dublura care urmează morții în eter este această lumină. În termenii electricității este un câmp magnetic rezidual. Când corpul are rațiuni puternice care îl leagă de viață, se formează un câmp puternic, eteric, care dă naștere unei fantome care vizitează rudele. Un avar poate fi atât de atașat de saci de bani încât nu se gândește decât la ei. În momentul morții, probabil că ultimele sale gânduri se îndreaptă la ei în ce mâini vor cădea. Astfel, în ultimele sale momente, el își fortifică dublura, ceea ce explică de ce fericitul moștenitor nu doarme bine noaptea. El are impresia că bătrânul unchi vine să-și caute banii și are dreptate căci fantoma bătrânului unghi este fără îndoială furioasă, căci mâinile sale de spirit nu-i permit să reia averea. Există trei corpuri fundamentale. Corpul de carne, în care spiritul poate învăța lecții dure de la viață. Corpul eteric sau magnetic, format din dorințele, poftele și într-un mod general de pasiunile noastre. Al treilea corp este corpul spiritual, sufletul nemuritor. Omul care moare trece obligatoriu prin trei stadii. Corpul fizic trebuie să fie obligatoriu distrus. Corpul magnetic, disociat, împrăștiat, răspândit... Și spiritul trebuie să fie ghidat pe drumul care duce la lumea spiritelor. Egiptenii din antichitate credeau de asemenea în ghizii morții și în lumea spiritelor. În Tibet, noi asistăm oamenii înainte să moară. Adeptul nu are nevoie de nimeni, dar omul obișnuit, bărbat, femeie sau tăpa trebuie ghidat de-a lungul drumului. Cititorului i-ar place poate să cunoască procedeul nostru. Într-o zi mă cheamă onorabilul maestru al morții. E momentul ca tu să studiezi metodele practice ale eliberării sufletului, îmi spuse. Vino cu mine. După ce l-am urmat prin coridoare interminabile, am coborât scări glisante, am ajuns în spațiile trapașilor. Acolo, într-o cameră de spital, un bătrân călugăr care se apropia cu fiecare zi de drumul despre care am vorbit, un atac îi slăbise forțele și remarcam în fiecare zi cum culorile aurei sale devin mai palide dar trebuia să fie conștient, conștient până în ultima clipă. Un lama ai loc, blândețe mâinile în ale sale. Te apropii de eliberarea de corpul carnal bătrâne. Fii atent la cuvintele mele, înainte de a-ți urma drumul. Frigul îți cuprinde picioarele. Viața ta se apropie de sfârșit, dar spiritul tău este liniștit. Nu trebuie să te temi de nimic. Viața ți-a părăsit picioarele și frigul urcă în corp pe urmele vieții care îl părăsește. Spiritul tău rămâne liniștit că ce are motive să se înfricoșeze de realitatea superioară. Umbrele nopții eterne apar în fața ochilor tăi și răsuflarea este în gât. Se apropie momentul în care spiritul tău va fi liber să cunoască altă lume. Fiind pace bătrâne, momentul eliberării este aproape. Fără să înceteze să vorbească lama mângâia famurii bundului, umerii și creștetul capului, după o metodă care ușura eliberarea spiritului. Toate piedicele din drum îi fură indicate pentru a le putea evita. Drumul îi fu trasat cu precizie, reperat de lama telepatici care erau trecut de cealaltă parte și care, prin telepatie, continuau să-i vorbească în cealaltă lume. Nu vei mai vedea, bătrâne, iar răsuflarea ți se va opri. Frigul va cuprinde corpul tău și zgomotele acestei lumi nu vor mai ajunge la urechile tale. Fii în pace, căci moartea este cu... acum cu tine. Mergi și vei întâlni drumul pe care ți l-am indicat. El continua să-i cea ceafa și umerii. Aura bătrânului devenea din ce în ce mai ușoară și apoi dispăru. Atunci, după un ritual milenar, l-am scoase un sunet scurt și exploziv pentru ca spiritul care se zbătea să poată ieși complet. Deasupra corpului imobil, forța vitală se concentră într-o masă care semăna mai întâi cu un nor agitat de mii de vârtejuri. Apoi lua exact forma corpului de care Rămăseseră legat prin coarda de argint. Coarda devine din ce în ce mai subțire și așa cum un copil când îi se taie cordonul umbilical intră în lume, la fel și bătrânul plutește spre altă lume. Coarda care devenise subțire ca o panglică se rupe și forma, dispare lent ca un nor alunecând spre cer. Lama continua să-l instruiască telepatic și să-i spiritul în corpul acestei prime etape a călătoriei sale. Ești mort. Aici n-a rămas nimic pentru tine. Legăturile corpului carnal sunt tăiate. Ești în bardo, starea intermediară între moarte și renaștere. Conform bardo tohodol. Mergi pe drumul tău. Noi vom fi alături pe drumul indicat. Abandonează această lume de iluzii și intră în realitatea superioară. Ești mort. urmează drumul înainte. Nordet de tămâie se ridică în valuri, aducând puțin calm în atmosfera în atmosfera turmentată, auzind din depărtare bătaia tobelor, sus pe acoperișuri la maseriei, o trompetă cu un sunet grav lansează mesajul său sonor peste țară. Prin coridoare de la noi zgomotul vieții cotidiene, târșitul papucilor de postav și uneori mungetul unui iac, dar micuța cameră în care ne aflăm este cufundată în liniște. Moartea, un bătrân urmează ciclul fără sfârșit al existenței. După ce, poate, profitând de lecțiile acestei vieți, va ajunge să atingă starea lui Buda cu prețul unor imense eforturi. Am instalat corpul în poziția lotus și am trimis să fie chemat cel care pregătea cadavre, astfel ca alți lama să continue instrucțiunile telepatic pentru spiritul care trecea dincolo. Toate acestea durau trei zile, trei zile în care echipe de lama vindecau trupul. Un ragia absosind dimineața zilei a patra. El venea din colonia Ordonatorilor Morților, care se afla la intersecția drumului spre Linghor, cu Dehen, La sosirea lui, călugării lama încetară instruirea mortului și puseră la dispoziție corpul pe care îl înfășurară într-un lințoliu alb, după ce îl pliaseră în două. Fără efort, ridică balotul pe umăr și plecă. unia că îl aștepta afară. Fără ezitări, puse sarcina pe spatele animalului și plecă spre locul morților unde tăietorii de corpuri așteptau purtătorii de cadavre. Acest loc se afla la capătul unui teren gol, înconjurat de roci imense, unde era instalată o dală de piatră plată, destul de mare, încât să poată încăpea pe ea și corpul unui gigant. Corpul era așezat pe dală, cu mâinile și picioarele despărțite. Șeful tăietorilor deschidea corpul cu cuțitul său, îl detașa de corp, mâinile, îi detașa de corp mâinile și picioarele și apoi capul pe care îl secționa. Vulturii se adunau pe stâncile din jur, imediat ce îl zăreau pe purtătorul de cadavre și așteptau ca spectatorii la teatru în aer liber să se apropie de cadavre. Se observau între ei și acționau numai la un ordin strict secret. Iar dacă vreunul îndrăznea să se apropie de cadavru înainte ca șeful lor să dea comandă, se isca o bătălie fără seamăn, vulturii se instalau când tăietorul de cadavre deschidea triunghiul și scotea inima pe care o întindea vulturului șef care se apropia încet, târându-se, nu zburând. Următorul se prezenta pentru a primi ficatul pe care îl mânca postit sub o stâncă. Rinichii, intestinele, totul era împărțit între șefi. Bucățile de carne erau tăiată și împărțite trupei care se zbătea să prindă o bucată de creier sau un ochi. Într-un timp record toate organele și carnea erau devorate și pe da dală nu mai rămâneau decât oasele goale care erau sparte cu ciogane grele și transformate într-o pudră fină pe care păsările o mâncau cu mare plăcere. Acești etori de corpuri erau muncitori cu o înaltă specializare. Erau mândri de meseria lor și pe măsură ce tăiau și scoteau organele le examinau pentru a stabili cauza decesului. O lungă experiență le permita diagnostice rapide. Nimic nu-i obliga, bineînțeles, să se intereseze în această chestiune, decât dorința de a afla de ce spiritul desprinsese de vehicolul său. Dacă vreunul era mort prin otrăvire sau accidentat, ei puteau stabili imediat acest lucru. Abilitatea lor mi-a fost de mare ajutor în studiile mele. Foarte repede și eu am devenit un specialist în alta disecării cadavrelor. Șeful lor se afla în apropierea mea și îmi indica punctele interesante. Acest om, onorabile lama, a murit de un stop cardiac, spunea. Iată, am secționat această arteră. Vedeți, vedeți acest schiag care îi bloca sângele? Sau, e ceva normal la această femeie, onorabile lama. O glandă care funcționează prost fără îndoială. O vom detașa pentru a ne convinge. Apoi, după o pauză în care detașa o bucată de carne, zicea. Iată glanda, deschideți-o, da, centrul ei este dur. Și așa mai departe, acești oameni erau mândri să-mi arate tot ce era de văzut, că știau să studieze din ordinul celui mai profund. Dacă în absența mea găseau un cadavru interesant, îl puneau deoparte ca să-mi arate diferitele aspecte. Am avut astfel posibilitatea să studiez sute de cadavre, ceea ce mi-a permis mai târziu să fiu un bun chirurg. Această formă este superioară celei de din facultățile de medicină care trebuie să disece cadavrele în sările spitalelor. Sunt convins că eu am învățat mai multă anatomie aici decât în școala de medicină admirabil echipată pe care am frecventat-o ulterior. În Tibet, morții nu pot fi îngropați, solul stâncos și stratul subțire de pământ care îl acoperă nu permite îngroparea lor la o adâncime suficientă. Arderea nu este posibilă din considerente economice, Lemnul este rar și pentru arde ar trebui adus în India și transportat până în Tibet, pe spatele iachilor pe drumuri de munte. Prețul ar fi fantastic, cadavrele nu pot fi nici aruncate în râuri pentru că ar polua apa de băut. Nu mai rămâne decât metoda descrisă care constă în a oferi păsărilor repacea, carnea și oasele defunctului. Acest gen de funeralii nu diferă de la cel folosit în Occident decât din două puncte de vedere. Occidentalei îngroapă morților, la noi rolul revenind vulturilor, iar a doua diferență constă în, ceea ce, în aceea că îmbrăcând și acoperind mortul, nu descoperă adevărata cauza decesului, astfel că nu se știe dacă ceea ce este indicat în certificatul de deces corespunde realității. Tăietorii de corpuri de la noi asigură veridicitatea cauzei decesului. Aceste funeralii sunt aceleași pentru toți tibetanii, cu excepția Marilor Lama, care sunt încarnări. Aceștia fie că sunt îmbălsămați și amplasați am plasat sub sticla pentru a fi expuși în temple, fie că sunt îmbălsămați și acoperiți cu aur. Această ultimă operațiune este foarte interesantă și eu am luat parte la ea de mai multe ori. Unii americani care au citit însemnările mele asupra acestui subiect nu cred că este posibil. Noi n-am ajuns să putem face acest lucru în ciuda tehnicii noastre superioare. Este adevărat că noi nu putem rep produce nimic în serie și că suntem niște artizani. Suntem incapabili să fabricăm un ceas cu un dolar bucata, dar suntem în stare să acoperim un corp cu aur. Într-o seară am fost convocat de abatere la maseriei. O încarnare își va părăsi curând corpul, îmi spuse. Este la la maseria trandafirului sălbatic. Aș vrea să mergi să vezi cum se face îmbălsămarea sacră. Astfel, am fost obligat încă o dată să înfrunt dificultățile unei călătorii până la sera. Sosit la Lamaseria, am fost condus în camera unui bătrân abate. Culorile aurei sale erau gata să se stingă. După o oră trecuse deja în lumea materială, din lumea materială în cea spirituală. Fiind abate și om de știință, el nu mai trecu prin starea bardo și nici nu așteptă trei zile, cum era obiceiul. Corpul rămase numai o noapte în poziția lotus, în timp ce călugării lama asigurau vechea funebră. A doua zi, la primele lucire ale zilei, o procesiune solemnă traversă clădirea principală a lama seriei. Intră în templul și coborând pasajele secrete printr-o ușă foarte rar folosită. În fața mea, doi lama transportau cadavrul pe un fel de targă. Cadavrul aflându-se tot în poziția lotus, în spatele meu. Călugării cântau cu o voce joasă, în timpul pauzelor auzeam clincătul unui clopot de argint. Purtam metale galbene peste robele noastre roșii. Umbrele noastre rătăceau și dansau pe pereți exagerate și deformate de lumina lămpilor, cu unt și de flacăra torțelor. Coborârea fu îndelungată. În fine, eram la 20 de metri sub templu, am ajuns în fața unei porți de piatră încuiată care fuspartă, și apoi pătrunseserăm într-o cameră foarte rece. Călugării depuseră cadavrul pe sol cu mii de precauțiuni și apoi se îndepărtară. Lăsându-mă singur cu încă trei lama, sute de lăm cu und au fost aprinse, interiorul învăluindu-se într-o lumină galbuie Mortul fu dezbrăcat de veșminte cu mare grijă. Prin orificiile normale ale corpului au fost extrase toate organele interne, care au fost puse în niște vase, iar interiorul corpului a fost curățat, uscat și umplut cu un lac special. Acest lac forma o crustă care îi menținea aspectul pe care l avusese în viață. De asemenea, interiorul fu umplut cu mătase imbibată în lac, tot pentru menținerea formei. Apoi, cu același lac, fudat dat exteriorul. După uscarea lui, am înfășurat corpul cu benzi de mătase extra fină și am dat peste ele cu o loțiune specială. După alt rând de lac pe care l-am lăsat să se usuce, corpul devenise pregătit pentru a doua fază a operațiunii. O zi și o noapte, corpul a, lăsat să se... a fost lăsat să se usuce complet. Când am revenit în cameră, era rigid și dur. L-am transportat solemn în altă cameră situată deasupra acesteia, care era construită în așa fel încât flăcările puteau circula pe lângă pereți, menținând o temperatură ridicată și constantă. Pe jos, într-un strat subțire, era răspândită o pulbere specială. Corpul fu adus în mijloc. de Dedesubt călugării se pregăteau să aprindă focul. Am umplut bine cuptorul cu un amestec de sare, o sare preparată special într-o provincie din Tibet. Ierburi și minerale, când încăperea a fost umplută de jos până sus, am ieșit pe coridor, iar ușa a fost închisă și pecetluită cu sigilul la maseriei. ei. Călugării primiră ordin să aprindă focurile. În curând se au riziră zgomotele lemnelor care trozneau sub văpăia focului care topeau untul cu care era unse. Ardeau și pieile de iac și untul care nu mai era bun. O săptămână întreagă focul fău alimentat și nor de aer calțe, Înmagazinau în pereți, i camerei de înhumare. La sfârșitul celei de -a șaptea zile, focurile n-au mai fost întreținute, și încet, încet acestea s-au stins. Scăderea temperaturii să geamă pereții vechi de piatră. Când coridorul s-a răcit destul ca să ne permită intrarea, am mai așteptat încă trei zile pentru răcirea camerei. 11 zile trecuse de la pecetluirea camerei. Pecete a fost spartă și ușa deschisă, călugării se schimbaseră pentru a răzui cu mâna pudra care se soldificase. Ei nu foloseau unelte de teamă să nu dăuneze corpului. Timp de două zile ei zdrobiră în mâini bucățile de sare friabilă. În fine, camera fugolită și rămase numai în centrul ei corpul așezat în poziția lotus. L-am luat cu multe precauțiuni și l-am dus în camera de sus unde putea fi mai bine examinat la lumina lămpilor de unt. Șuvițele de mătase fură scoase una câte una până când corpul fu gol. Îmbălsămarea reușise perfect. Culoarea corpului era aceea a unui om, care parcă urma să se scoale dintr-un moment în altul. Era cum fusese și în timpul vieții. Încă odată o dată acoperit cu lac și muncitorii se puseră pe treabă. Ce tehnică! Ce artizani acești oameni capabili să aplice un veșmânt de aur pe un trup mort! Ei lucrau încet, aplicând strat după strat din aurul cel moare și cel mai fin. În alte țări, acest aur valora o avere, pentru noi nu avea valoare decât ca metal sacru, deci incoruptibil, dirijat către spiritualitatea omului. Călugării lucrau cu atenție, fără să piardă niciun detaliu. La sfârșitul operațiunii lăsară un corp uman aurit, perfect, reproducând exact viața, din care nu lipsea nicio trăsătură, niciun rid și care dezvăluia marea lor abilitate. Curbul, îngreunat de acesta, ori fu transportat în sala încarnărilor și instalat pe un tron aurit, cum avusese și în viață. Unele datau de la începutul istoriei noastre, erau așezați în rânduri ca niște judecători grav care observau printre ploapele pe jumătate închise greșelile și slăbiciunile vreunul vre vremurilor prezente. Noi vorbeam încet călcânte vârfurile picioarelor ca și cum nu trebuia să deranjem acești morți vii. Mă simțeam atras cu violență de unul dintre ei, care exercita asupra mea o stranie fascinație. Aveam impresia că mă privește surăzând ca și cum știa totul. Cineva mă atinse ușor pe braț și m-am cutremurat de frică. Era ghidul meu. Ești tu, Lom Sang, în ultima ta încarnare, așezat alături de a mea. Noi știam că te vei întoarce. Mă conduse spre încarnarea așezată în fața încarnării mele. Iată-mă și pe mine, spuse... Astfel, emoționați, am părăsit sala a cărei ușă fu, fu pecetuită. Am avut în continuare posibilitatea să revin să studiez la acoperite de aur. Câteodată urmam să meditez în preajma lor în solitudine. Fiecare avea povestea lui pe care o cunoșteam. Una dintre ele era ghidul meu, Lama Mingiar Dondup, și am aflat acțiunile lui trecute, caracterul și datele sale, onorurile și darurile pe care le avusese. Acolo se afla și povestea mea pe care am studiat-o cu atenție. Se aflau acolo 98 de forme aurite așezate în această sală sacră și secretă, săpată în stâncă și cu poarta pecetluită. Aveam în fața mea istoria Tibetului, cel puțin așa credeam, căci nu știam atunci că în următorii ani istoria noastră nu va fi dusă mai departe. Ultima inițiere după ce am asistat în diverse la marserii la Mare, într-o zi am fost chemat la ceacpori, de către abate. Dragul meu, spuse, ai primit inițierea sub ordinul direct al celui foarte profund. După dorința ta vei putea continua ca mingiar dondup, purtând numai numele de lama. Nu fac decât să-ți transmit mesajul cel celui mai apropiat. Astfel, în încarnarea cunoscută, eu regăsisem statutul pe care îl aveam când părăsisem pământul. Cam șase secole înainte. Drumul vieții se închisese într-un tur complet, puțin după aceea un bătrân lama veni să mă vadă în camera mea și m-a anunță că trebuie să trec prin ceremonia morții mici. Căci fiule," îmi spuse, dacă nu treci prin poarta morții nu vei ști niciodată ce înseamnă. Studiile tale astrale au fost duse până departe, dar această ceremonie te va duce mai departe." Vei atinge apogeul vieții și al morții, dar te vei întâlni de asemenea și cu trecutul țării noastre. Antrenamentul pregătitor a fost îndelungat și penibil. Trei luni am ținut un regim foarte strict. Oribile platouri de ierburi erau adăugate meniului meu cotidian. Mi s-a cerut să-mi concentrez spiritul asupra ceea ce este pur și sfânt. Țampa și ceaiul erau raționalizate și în general o austeritate neînchipuită și un număr mare de ore de meditație. În fine, după trei luni, Astrologii au declarat că a sosit momentul favorabil. După ce am ajuns după ce am ajunat 24 de ore, am fost dus pe scările secrete care se aflau sub potala. Am coborât mult. Însoțitorii mei aveau torțe, eu nu. Am trecut prin coridoare pe care le cunoșteam deja. În fine, am ajuns la capătul unui coridor închis de o piatră mare, dar l-am ocolit și am ajuns într-un alt pasaj strâmt și obscur, unde domnea un aer închis de tămâie iar câțiva metri mai departe m-am oprit în fața unei porți aurite care se deschise cu scârțâieturi și proteste amplificate de eco. Torțele au fost înlocuite cu lămpi de unt. Am avansat într-un templu subteran, săpat în piatra cu multe secole înainte, într-o crăpătură de origine vulcanică. Mă concentram căci ajunsesem la templul Înțelepciunii Secrete. Trei abați mi-au arătat drumul, restul excortei rămăsese în tenebre ca amintirile unei unui vis. Am rămas singur cu cei trei înțelepți care așteptau cu seninătate momentul în care urmeau să fie chemați în câmpiile celeste. Trei bătrâni, cei mai mari metafizicieni din lume, poate, care urmau să mă inițieze în ultima mea probă. Fiecare purta în mâna dreaptă o lampă cu unt și în mâna stângă un baton de tămâie fumegând. Era foarte frig, un frig, altfel decât cel pe, de pe pământ. Liniștea era profundă. Încălțămintea noastră din fetru nu făcea niciun fel de zgomot. Am fi, put am fi putut fi niște umbre. Auzeam fojnetul robelor de catifea a abaților. Spre marea mea surpriză am simțit că, trec prin, că mă trec mii de furnicături, iar mâinile mele străluceau ca și cum o nouă aură le lumina. Aerul sec și mototolirea robelor noastre produse o sarcină electrică statică. Unul dintre companioni îmi mână un baton de aur spunându-mi încet. În acest baton, ia acest baton în mâna stângă și sprijină de peretele pe lângă care mergi. Senzația neplăcută va dispărea. M-am supus. După ce sarcina electrică se descărcă făcându-mă să sar din botinele mele, totul merse bine. Una după alta, lămpile cu unt fura aprinse de mâini invizibile. Când am văzut mai clar, am zărit la luminat tremurând alămpilor statuile gigantice acoperite cu aur și cu pietre prețioase. Un Buddha ieșit din umbră. Era atât de înalt încât lumina îi ajungea până la centură. Alte forme erau abia vizibile statui de demon sau reprezentări ale pasiunilor și încercărilor pe care omul trebuie să le depășească. Ne-am apropiat de un perete pe care era pictat drumul vieții pe o lungime de 5 metri. Sub lumina tremătoare dădea impresia că drumul se întoarce înapoi. Continuam să avansăm și aveam impresia că mă voi zrobi de pereții pietroși. Abatele în fața mea dispăruse pe o ușă secretă, mică, bine disimulată. Această ușă dădea într-un pasaj care cobora puternic, înclinat, sinuos, pe care mergeam ezitând. Aerul era greu și încărcat, parcă țineam pământul pe umeri. Aveam impresia că pătrundeam în inima lumii. După culoar, urma o cavernă brăzdată de filoane de aur printre porțiuni petroase. Sus, foarte sus, bolta strălucea ca un cer înstelat. În centrul cavernei se afla o casă neagră și strălucitoare care mi se părea din abanos. Stranii simboluri se regăseau pe pereți. Am intrat în casă printr-o poartă înaltă și largă. În interior am văzut trei cercuri din piatră neagră decorate de gravuri și inscripții curioase. Privește, fiule, îmi spuse decanul abaților. Ei trăiau ca niște zei în țara noastră în epoca în care nu erau munți, când marea scălda malurile noastre și când alte stele străluceau pe cerurile noastre. Privește-le bine, căci numai inițiații le-au văzut. M-am supus, eram fascinat și terifiat totodată. Trei corpuri goale acoperite în aur erau lungite sub ochii mei, doi bărbați și o femeie. Fiecare dintre săturile lor era bine definită și reprodusă în aur, dar erau imensi. Femeia măsura mai mult de trei metri și cel mai înalt bărbat avea cinci metri, aveau, 7 cap aveau capete mari, ușor conice la vârf, o bărbie îngustă, gură mică și buze subțiri. Nasul era lung și fin, ochii drepti și înfundați. Nu păreau morți și dormind și noi mergeam pe vârful picioarelor și vorbeam încet de teamă să nu-i sculăm. Pe unul din cercuri era gravat un cerc necunoscut cu plante strani și stele necunoscute. Studiile mele astrologice mă familiarizară cu poziția astrilor, dar ce vedeam era foarte diferit. Decanul abaților se întoarse spre mine și spuse, Trebuie să deveniți un inițiat. Veți vedea trecutul și veți cunoaște viitorul. Încercarea va fi dură. Sunteți pregătiți să consimțiți? Am răspuns că eram gata și ei mă conduseră pe o dală de piatră plasată între cele două cercuri. Urmându-le instrucțiunile, ne-am așezat în poziția lotus cu picioarele îndoite și palmele mâinilor îndreptate în sus. Un baton de tămâie fu plasat pe fiecare cerc și pe dala pe care eram așezat. Unul după altul, abații dispărură pe o ușă grea. Eram singur cu corpurile acelor oameni din altă epocă. Timpul trecea. Meditam. Lama pe care o purtasem se stinse. Am simțit un miros de cârpa arsă, apoi și aceasta dispăru și nu mai rămase nimic. M-am întins pe și am început respirația specială pe care o învățasem atâția ani. Liniștea și tenebrele mă cuprindeau. Era, într-adevăr, tăcerea mormântului. Încet, încet, corpul meu se rigid rigidiză. devenit catapleptic, membrele mele erau cuprinse de un frig glacial. Aveam senzația că urma să mor, să mor în acest mormânt la sute de metri adâncime. Un puternic cu tremur se produse în interiorul corpului meu și mă lăsă gâfâind. Puțin câte puțin, o lumină bluă lumina mormântul ca un clar de lună care se ridică deasupra munților. O mișcare, un balans, o cădere, o clipă am crezut că mă aflu la capătul sforii unui zmeu. Dar de fapt îmi corpul din carne. Deși nu era vânt, acesta zbura îndreptându-se... Deasupra capului am zărit o radiație luminoasă care părea un calciu aurit. Din mijlocul corpului meu pleca o coardă blu-argentie care întreținea viața în corpul meu. Mi-am observat corpul inert, cadavrul, între cadavre și l-am comparat cu cel al giganților. Era pasionant, cum explicam materialiștii prezența acestor cadavre gigantice. Reflectam când odată am devenit conștient că ceva am deranjează cursul gândurilor. Ca și cum nu eram singur, frânturi de conversație și fragmente de gânduri neexprimate ajungeau până la mine. Imagini disperate traversară câmpul viziunii mele mentale. Avui impresia că departe sună un clopot cu timbru grav. Rapid sunetul se apropie și parcă explodă în capul meu. Picături de lumină colorată jucau în fața ochilor mei. Corpul meu astral se apropia parcă speria de o furtună. Un turbilon de puncte de foc străbătut conștiința mea. Mă simțeam singur, abandonat, o epavă în mijlocul universului. Tenebrele profunde care mă învăluiseră rădispărură lent. Auzeam mugetul mării și mișcarea valurilor, respiram aerul încărcat de sare și mi se părea că stau întins pe nisipul de pe plaja mării, privind palmierii. Se auzeau râsete și un grup de oameni tineri bronzați, giganți, toți. Îi priveam și nu eram un gigant. Giganții trăiau pe pământ în acele timpuri, după ce fiul lui Dumnezeu a venit la ficile pământului ale oamenilor și, ale acest... și acestea le-au dăruit copii, aceștia erau eroii faimoși ai antichității. Impresiile se succed în creierul meu astral cu mult timp înainte, pământul era mai aproape de soare, dar mișcarea era în sens invers, zilele erau mai scurte și mai calde, civilizații mari se ridică și oamenii sunt mai savanți decât cei din epoca noastră. Din spațiul exterior e și o planetă rătăcitoare care se izbide pământ. Aceasta, învârtindu-se înapoi din cauza impactului, schimbă sensul. Vântul puternice, praguri gravitaționale, apa care contopii o parte a terei, cu tremure de pământ determinară ca unele părți ale pământului să se ridice, altele să coboare. Tibetul proiectat deasupra mării la 4000 de metri altitudine încetă să fie o țară caldă și agreabilă, o stațiune balneară. Munții puternici scoaseră la iveală lava vulcanică incendiară. Solul pământurilor înalte fost distrus de crevase unde flora și fauna timpurilor, neevoluate, continuară să crească. Dar despre acestea vom discuta în inițierea astrală. După un timp oarecare viziunile se întunecară și dispărură. Mi-am pierdut încet, încet conștiința astrală și fizică. Mai târziu am avut impresia dezagreabilă de frig puternic, Provenit de la dala de piatră pe care eram alungit, gândurile îmi sondau creierul ca degetele. Da, a revenit, venim. Ai triumfat asupra încercării, fiule. Timp de trei zile ai rămas pe această dală, acum ai văzut moartea. Când m-am ridicat, membrele amorțite iniția și slăbiciunea m-a să mă clatin. Ieșind din această încăpere, am regăsit răceala coridoarelor, iar foamea mă chinuia. Am mâncat și am băut săturate. În acea noapte, când m-am culcat, am înțeles că profețiile s-au adeverit și că va trebui să părăsesc curând Tibetul pentru a pleca în alte țări. Și este adevărat că acum, așa cum le cunosc, pot spune că mi-au părut și mai par încă mult mai bizare decât mi l-aș fi putut imagina. Adio, Tibet! Câteva zile mai târziu eram așezat cu ghidul meu pe malul fericirii când nu încălărez veni în galop. Aruncând o privire distrată asupra noastră, îl recunosc cu pe lama mingear dup și opri calul brusc, stârnind vârtejor de praf. Sunt purtătorul unui mesaj de la cel mai profund, adresat lui lama Lomza în grampa, ne spuse. Din roba s-a scoase tradiționalul pachet învelit în șarfa de mătase. După ce mi l-a înmânat însoțindu-l de un triplu salt, se retrase, urcă în și dispăru în galop. Am deschis deci pachetul și am citit conținutul mesajului, mesajului Înainte de a trece ghidului și prietenului meu, Lama Mingi după. trebuie să fiu mâine dimineață în parcul jucăriilor, să-l văd pe cel profund, i-am spus. Sunteți de asemenea convocat. De obicei nu trebuie să comentăm intențiile celui profund, dar simt că vei pleca în curând în China. În ceea ce mă privește ei bine, cum ți-am spus, în curând voi merge în câmpiile celeste. Să profităm, deci, cât mai mult de această zi și de timpul care ne-a mai rămas. A doua zi eram pe drumul cunoscut după ce am coborât colina, am traversat Linkhor și am ajuns în fața marii, marii porță parcului. Lama mingear Don Duc mă soțea. Ne gândeam amândoi la același lucru, poate făceam pentru ultima dată împreună vizita la cel mai profund. Sentimentele mele se puteau citi pe față și când am rămas singur cu Dalai Lama am spuse. Momentul de despărțire pentru a lua drumuri diferite este penibil și încărcat de tristețe. Aici... În acest pavilion am meditatorii întregi să pleci înainte ca țara să fie invadată. Drumul tău este trasat, Sang, și toate drumurile sunt dificile. Familie, patrie, prieteni le voi părăsi pe toate. Vei întâlni în drumul tău tortură, neînțelegere, dispreț și tot ce e penibil. Felul de a fi al străinilor este ciudat și inexplicabil. Cum ți-am mai spus, ei nu cred decât ceea ce pot să facă și să-i experiment să experimenteze, în institutele lor de cercetare și cea mai importantă știință. Aceea asupra ființei ei nu o cercetează. Acesta e drumul tău, care ți-a fost trasat înainte de a te naște. Am decis să pleci în China, peste cinci zile. Cinci zile. Cinci zile și eu speram cinci săptămâni. Ghidul meu și cu mine am plecat spre ceacpuri, fără să schimbăm niciun cuvânt. Când am ajuns, mi-a spus, trebuie să-ți vezi părinții sang Vreau să le trimit un mesager. Părinții mei, el fusese pentru mine mai mult decât un tată sau o mamă și curând el părăsea această viață. El va fi plecat înainte ca eu să revin în Tibet. Tot ce mai rămânea din el era trupul său aurit, instalat în sala încarnărilor, abandonat ca o rochie veche care nu mai putea fi folosită. Cinci zile, cinci zile foarte aglomerate am început prin a încerca haine occidentale care mi-au fost adusele de la muzeul din Potala. Nu pentru ținuta mea din China, unde robele puteau fi folosite, ci pentru alte călătorii. Oh, ce costum! Atunci am înțeles de ce occidentalii nu pot sta în poziția lotus. Veșmintele lor sunt prea strânte. Am fost îmbrăcat în aceste treburi cu o eșarfă la gât, care mă strangula și cu diferite găuri în îmbrăcăminte, găuri care serveau pentru a spune diferite obiecte, buzunarele. Dar asta nu era cel mai rău. Picioarele erau strânse în pantofi, iar mâinile în mânuși pe care la noi le foloseau cerșetorii care erau din fetru și ca și botinele, în timp ce acestea erau din piele. Mi s-a dat și o pălărie și am devenit un gentleman care trăiește din rente. Mi s-a părut că într-adevăr un gentleman îmbrăcat astfel nu poate munci și desigur trăiește din rente. A treia zi m-am întors la fosta mea casă. Am mers singur pe jos ca atunci când am plecat de acasă. Dar între timp devenisem lama și abate. Părinții mei mă așteptau să mă și mă primiră ca pe un oaspete de vază. La venirea serii am mers cu tata în biroul său pentru a semna cartea de familie și am inscrie titlurile obținute. După aceea am revenit tot pe jos la lama serie care fusese casa mea atât de lung timp. Cele două zile trecuse ră repede înainte de plecare l-am mai văzut odată pe Dalai Lama. I-am spus la revedere și el mi-a dat binecuvântarea. Inima mea era grea când mi-am luat la revedere, știam amândoi că nu vom mai revedea decât după moartea sa în altă lume. A doua zi am plecat fără entuziasm și fără grabă. Nu aveam casă și plecam spre țări străine. Ajungând în vârful muntelui, ne-am oprit să aruncăm o ultimă privire spre cetatea sfântă Alasei. Un zmeu singurat, zbura deasupra potalei. Sfârșit. Al treilea ochi. Lama.